Ha bemegyek az Entai nagy kocsmába, Sört hozatok kocsmáros néha sztalára, Innék, de hiába drága a borára, Becsapott a kantinos néc a lánya. Innék, de hiába drága a borára, Becsapott a kantinos néc a lánya. Kantinos néj, ic a lánya, a galambom, Minden este ki, kihajol az ablakon, Karjával integet, gyerebe gyere be, ha lehet, megcsókollak, hogyha szeretsz. Karjával integet, gyerebe gyere be, lehet, Megölelek, megcsókollak, hogyha szeretsz.